Kapitola 7 Nemoc Kefalín se zasmušil. Uvědomil si, že po Vánocích ho nečeká nic dobrého. I kdyby Hamáček nepopustil úzdu své pomstivosti, znamenalo by to řadu dní strávených v závějích uprostřed lesa, odkud byl u nich toliko přes ošetřovnu. Nejhloupěji to provedl vojín Okáč, na kterého padla staletá sosna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 Jinže já tě tu můžu nechat jen 48 hodin, upozornil ho mišák. Kdyby se chtěl z aliášky dostat definitivně, musel by se o to pokusit v Plzni. Ale jestli ti to víde, to na moudruši nevím. Hned po snídani zavítal na Ošetřovnu poručík hamáček a zajímal se o kefalínovo zdraví. Nevím, si s ním rady, tvrdil mišák a tvářil se velice polekaně. Je to tak silný zánět hrtanu, s jakým jsem se ještě nikdy nesetkal. Skoro se bojím ho tu nechat. Hamáček se zamračil a přistoupil k pacientově posteli. Čoveče, kefalín, zabručel. Jste u mě co? Vy jste u mě padavka? Voják má být odolný, aby se na něho vlast mohla spolehnout, jasný? Kefalín upřel oči do stropu a křečovitě se rozkašlal. Vidíte soudru poručíku, řekl Myšák. Takhle kašle pořád. Měli bysme ho poslat do Plzně. Myšák, nepřeháníte to trochu? Když na chlapa padne strom, prosím, proti ošetření takového a ve špitálu nic nenamítám, ale kašel není žádná závažná choroba. Tady nejde o kašel běžného typu, tvrdil mišák, ale o zachvácení celé oblasti hrtanu. Jestli se mu nedostane odborné lékařské péče, Může docela klidně přijít o hlas. Děta, myšák. To ale mi prosím vás, neříkejte, já jsem už viděl na stílech vojáků, že si to ani nedovedem zestavit a žádný z nich hlas nestratil. Svobodník myšák však trval na svém. Kefalín kašlal, až nadskakoval na posteli a tak poručík začal ustupovat. No dobrá, řekl po chvíli uvažování. Já tady napíšu cestovní rozkaz ať do tý plzně jede.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 Nadporučík se za ním rozběhl a chytil ho za rukáv. Soudru křičel. Předložte mi své doklady! Kefalín vytřištil oči a udělal přiblblým a téměř idiotský výraz. Z dlaní vytvořil trichtýř, který si přiložil k a vší silou hýkl. He? Nadporučík vylekaně uskočil a překvapeně žoural očima. Bezradně přežlaboval, ale když na něj Kefalín ještě jednou udělal He? Otočil se a upaloval pryč. Dalšího oběť už jistě neměla černé výložky. Náčelníkem ušního nosního krčního oddělení ve vojenské nemocnici v Plzni byl plukovník Daremník, vlídný starý pán, s kterým bylo možno se domluvit. Když spatřil ke Falínovi výložky, okamžitě se zajímal o jeho civilní povolání. Člověče, usmál se, tyhle, Ty lety černý barony já strašně rád spovídám. To jsou kolikrát historie k neuvěření. Škoda, že to nedovedou sepsat. psat. usoudil, že by bylo vhodné naservírovat mu jednu historku k neuvěření, aby si dobrácký vyhližející pan doktor přišel na své. Já jsem jezdil jako herec s vesnickým divadlem.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 V té vesnici se nikdo neodvážil s ním promluvit a místí Esenbák ústavičně dával pozor, kdy se dopustí špionáže nebo alespoň vraždy veřejného činitele. No A když jsem začal s za Andělou chodit, bylo vlastně o náramenících mé budoucí uniformitelnost rozhodnuto. Kolegové mi Andělu rozmlouvali, tvrdili, že strkám hlavu do oprátky, ale já jsem od ní nemohl upustit. Láska soudruhu Plukovníku je strašná věc. Vzal jsi jí? zeptal se dychtivě plukovník. Nevzal, odvětil smutně kefalín. Odjela se mnou do Prahy, ale po dvou měsících šťastného života ji zavřeli pro příživnictví. Chtěl jsem se tenkrát oběsit, ale kamarád mě v poslední chvíli odřízl. Andělu pustili za osm měsíců. Nesměla však zůstat v Praze. A odjela zpátky do té vesnice k chlumci nad cidlinou. Tam skočila do rybníka. V den jejího pohřbu jsem hrál Jana ve veselovře štěstí nepadá z nebe. Plukovník spokojně pokýval hlavou. Lidské osudy jsou jako dramata, liboval si. A já to strašně rád poslouchám. No a co ti vlastně je? si počal stěžovat na svůj vojenský osud. Hlíčil, jak těžce pracuje, někdy pokrk ve sněhu. Dvakrát už v posledním okamžiku uskočil před padajícím stromem. Když je člověk pokrk ve sněhu, tak se dobře neuskakuje, souhlasil doktor. Otevři klapačku, já se podívám, jak tě to poznamenalo. Zánět hrtanu máš Maslovo. 14 dní lhal kefalín. Plukovník zavolal na sestru. Sestro pište, vleklý zánět hrtanu hrozí hlasová porucha trvalého rázu. Je naprosto nutné převelet pacienta k útvaru, kde je řádně vybavená ošetřovna a lékař. Lečba, inhalace a kalciové injekce. Spokojen? Kefalín se rozářil jako vánoční stromeček vděčně stiskl plukovníkovi ruku a pl elánu se vracel do šumavské výsky, aby ji co nejdříve zaměnil za halušku v režim na zelené hoře.